Mycket lyssning! Ny vecka, nytt avsnitt Det är slutet på vecka 45 i året anno 2025 Snart eh, mitten på november Hur känns det då? Jo men det känns ju bra Vi fick ju ett liksom, lite ofrivilligt Uppehåll på lovet Men vi behövde lov tror jag Uh, det var ganska frivilligt Det var, inget, <skratt> det var inte planerat Det var inte heller under vapenot, Inte någon gång under de tio dagarna Som inte spelade in typ Fanns det vapen inblandat Jag får inte min sida. nej Nej nej nej, nej, nej. Jag var, det, var, det, var väldigt, det var väldigt Fint att, att, att vi hade lov Och vilade och gjorde annat yep. Så Jag var ju Jag hade ju ett litet kalas och eh, vi skulle ju ägna lovet åt att rätta massor av uppsatser. Jag rättade 10 mm. uppsatser av 70. <laughs> eh, för jag har ju fyllt år då. Men så jag lagade mat och planerade fest istället för att rätta mina uppsatser. Förstår du hur långt efter jag ligger i allt jag ska göra nu framöver? Och det finns någonting i eh, som jag tror du och jag har gemensamt, med men som också är och många andra lärare också du inte, men, men som också är något beklämmande i att man bedömer liksom, kvaliteten på sin ledighet sina korta lediga dagar med hur mycket jobb man har fått. Gjort. Ja, det är det kan. Jag vet så här, jag lämnade in den hämtanten för den kursen, lämnade din den hämtanten för den kursen. Jag planerar upp en gruppplanering med tre ämnen, med tre kurser som jag har på jobbet. Jag är nöjd med mitt, mitt lov för att jag har jobbat så här hårt. <laughs> Jag har också nu för att jag har varit ledig och roliga inte det men, men liksom Det är dags att så här, kicka av Någon sorts produktivitetskaraktär På axeln Och bara här, nu får du ta lite ledigt Och så, så gör jag för något annat på riktigt Ja. Det, det är svinskönt att lägga en tid på att planera upp Så sex veckors period fram till jul typ Och ha en gruppplan och veta vad man ska göra Och ha lite idéer och så, det är svinais Men alltså, Men är det bra? Är det sunt? I do not know Nej, nej, nej, nej. Det är det väl inte egentligen. Men jag var ändå så chockad. Jag hade verkligen tänkt att jag skulle fått gjort mer än vad jag fick gjort. Eh, för nästa vecka är det så här, utvecklingssamtalsdagar och skit. Som, då ska man ju säga hur det har gått. Eh, och det vet ju inte jag nu då. Det är, de bästa, faktiskt. Det tror jag är en av de bästa förändringarna som jag har gjort under mina 15 år som lärare. Att skifta fokus under utvecklingssamtalen. När jag blev lärare då var det fortfarande så att vi jobbade väldigt mycket med att liksom, redogöra för vad de hade gjort. Föräldrarna kom till oss till frågor och vi svarade på det. Det var liksom någon största här av lärare. Eller jag har inte alls i det. Nu har jag utvecklat samtal som är väldigt, väldigt, väldigt fokuserade utan att de ska bära hela samtalet själva Utan att det liksom ska vara så här, inte informativt eller så. Men liksom vi hittade väldigt bra balans och väldigt bra form i det. Men jag blev nöjd av att min elev är vältränade väl i att kunna ha bra samtal om sig själv på det sättet. För det har gjort att det krävs så otroligt mycket mindre förberedelser att liksom ha bra utvecklingsamtal. För jag kunde ju sätta 45 minuter per utvecklingsamtal och förbereda sig, Vad kan jag säga om den här och går för den här i alla ämnen? Ja. Och liksom fråga alla lärare och kollegor och så. För när man var ny liksom så. Mm, mm. Och det kändes ju asjobbigt om vi inte hade liksom typ två, tre sidor av material som vi kunde ge föräldrarna liksom, vid varje möte typ. För det var de utsträcktsavtalen man hade eh, Och det känns jäkla mycket bättre <går> Tror jag på alla inblandade faktiskt Eller hur, nej men jag har inte så Men jag måste ju ändå fylla i något jävla Datasystem, hur det går eh, Och det är ju två rader om varje elev Men jag måste ju ändå skriva något Och jag har inget att skriva ja, ja. <går> För jag har inte rättat Men jag ska göra det, det jag, jag hyser hopp eh, Jag är ju ändå <går> snabb när jag väl kommer dit så, ja. så det, det, jag gör mitt jobb Det vill jag ändå säga Ibland <laughs> det är som lyssnar, så. <laughs> så gör jag det ibland Ibland gör jag som jag ska Det hände faktiskt <laughs> <laughs> <laughs> ja, Men ska vi dra igång det här avsnittet då? Ja vi rullar tycker jag Um, det är ju inte lätt i skolan när det är svårt. Tänker jag ibland. och uh, <laughs> uh, uh, uh, Det är sant. Och uh, vi har ju då. Uh, uh, vi har ju. Det här har jag ju sagt förut i podden att vi har. Um, i våran utbildningsförvaltning eh, fått ett uppdrag att vi behöver på varje skola ha någon form av vi måste ha en grundkunskap bland personalen i skolan inom AI för man har gett både personal och, och elever ett gäng AI-verktyg som eh, man liksom så. Från Google sida. Man har alltså fått Googles ai svit Och så har vi fått det. Och så ska det vara bra för eleverna. Och så ska vi hitta en strategi. Där då eh, eleverna utnyttjar det här på rätt sätt. Eh, och eh, vi, när vi hade våran studiedag. Eh, nyligen, så eh, vi hade en studiedag här alldeles nyss då, då skulle vi liksom gå den här grundkursen i AI och då trodde jag ju för det första i min lilla, som lilla jönfald att det var bara att beställa grundkursen i AI så skulle man få den och så kom det någon hemlig person upp från förvaltningen och hade grundkursen i AI så gick det inte till utan när man tryckte på beställ den kursen så kom det upp nästan så här ja, då är det dags att konstruera kursen så jag fick ju skapa utbildningen själv. Oh, herregud. Med då kraven på vad den skulle innehålla. För det var spetsat vad man skulle kunna. Men själva innehållet i den här workshopen och utbildningsdagen. Den fick ju jag och min kollega sätta ihop helt själva. Vilket gjorde att vi slet ju som djur med det här. Och eh, det, det är ju, eh, nu jobbar jag på en skola med hyfsat okej, okay digital kompetens måste jag ändå säga för att vara en mm. gymnasieskola. Eh, alltså nu, mina fördomar är att gymnasieskolan eh, är väl kanske inte de som är duktigast på eh, digitala verktyg i alla läger utan att man har en ganska stor spridning eftersom eh, gymnasielärare i i högre utsträckning det här är min fördom jag tänker att det är mer ensamarbete i gymnasieskolan än vad det är när man ju längre ner i åldern när man kommer. Eh, på ett sätt tror jag. Jag tror att det är sant. Jag tror att det är sant. Mm. Befinner sig större att säga, att själva blodprofessionella autonomi att man kan sitt ämne då kan man sina grejer och att det inte finns själva samma behov av liksom fortbildning eller liksom eh, metodutveckling eller liksom så. Nej inte inom det precis och, utan, och då blir det liksom så här nu har vi digital men, men på våran skola har vi ändå haft en ganska, under väldigt många år en uttalad strategi för hur vi ska använda verktygen och vad vi måste göra med verktygen och det har varit liksom krav uppifrån väldigt länge och väldigt tydligt vad, vad som är digital kompetens och inte och sådär. Så, där. så att på det sättet så gör det att all, den lägsta nivån är ändå helt okej, okay, om man säger. Mm. Så då hade vi de här workshopsen och, gjorde, och framförallt så hade vi diskussionerna om vad är det liksom, dels då det här, vad är det, finns det liksom kunskapsområden som AI helt kommer att ersätta? Om du tänker att eh, när vi fick eh, datorer så behövde jag ju inte... När, när vi fick NTN 2014 så behövde jag mm. inte längre lära ut hur man skriver uppsats för hand- som jag lärde ut innan mm. 2014 de eleverna som tog studenten 2015-2016, alltså de som inte hade en mm. till en, de lärde sig ju att skriva uppsats för hand vilket är ett helt annat hantverk än att skriva uppsats direkt på datorn och det är ju en kompetens mm. jag inte lär ut längre till exempel, mm. och finns det då sådana områden som AI helt kommer att ersätta som jag inte längre eh, lär ut och det hade vi en diskussion om och vi hade också en diskussion om vilka kompetenser kommer vi behöva slå vakt om? Alltså vad är det mm. som AI förenklar så pass mycket att det finns en risk att, att elever tappar kunskap som de faktiskt måste ha eh, för att kunna vara kritiskt granskande individer? Mm. Eh, så vi det långa sådana diskussioner och kom fram till väldigt mycket intressant. Mm. Och, och alltså det, det, det finns liksom mycket saker i det här eh, och... och eh, en liten, en liten, bara en liten, liten, liten parentes i där var det ju några lärare som hade under höstlovet varit i New York och besökt FN. Vad wow, kul. Cool. Eh, ja, och fått då eh, veta att man, inom FN har man ju haft fem språk som allt översätts till mm. i FN. Och det har man nu från och med hösten ersatt med en AI som översätter till alla språk som finns i FN. Grymt. Eh, och då har då tolkarna liksom fått sparken helt enkelt. Mm. Utan man har liksom AI som gör det istället. Mm. Eh, I förhoppning om att man ska liksom tillgängliggöra det ska inte vara en språkbarriär för att kunna delta i FNs arbete vilket jag har varit tidigare eftersom det har varit fem centrala språk som har, liksom, man, har tvungen att, man har varit tvungen att kunna någon av de fem språken för att kunna delta mm. eh, och då har man liksom istället eh, ersatt det med AI men samtidigt så är ju det väldigt modigt för vi vet ju inte vilket bias eller vilka saker som, som det kommer att innebära men man har ändå vågat ta det steget i FN ja. Och det gör ju det hela ännu mer märkligt att vi i Sverige liksom inte ens har en strategi för skolan och AI utan <laughs> medan man i FN bara surfar på det här. Så att det känns ju väldigt angeläget att jobba med de här frågorna. Det gör det. Om jag bara får gå in med mig lite mellanreflationer just om precis det du pratade ja. På ett sätt så, så är det ju att i På ett sätt kan vi tänka att en verksamhet som redan har mänskliga tolkare som redan har haft en språkpolicy överhuvudtaget så, som är väldigt uttalad mm. Har ju på något sätt lättare att uppdatera den till en annan språkpolicy. För på samma sätt som man mm. har visar. Ja, kan ha en bias, men det kan väl de här tolkarna också ha. Så det är ju liksom. Man ersätter ju en med ja, ja. en annan. Medan man tänker så här. Skolan har inte riktigt en bra språkpolicy på det sättet överhuvudtaget. Och därför så liksom. Vi måste vi börja från början. Även om vi är språklagare och så mm. har rätt immunitetsspråk. Liksom, allt alltså, så i praktiken så har man inte riktigt det. Eller liksom elever som kommer in som inte pratar svenska och så. har ju ofta en ganska så här. Slumpartad väg in, tyvärr. Och det är mm. ju nog kanske att den här resan faktiskt är lite längre också. så och sida oss på mm. ja. Nej, men absolut, absolut. absolut Och det, det, det händer ju väldigt, alltså det, det är oerhört mycket som de här väldigt kraftiga verktygen kan göra. Mm. Och jag, jag tror inte vi liksom kan överblicka eh, riktigt vart vi kommer att landa med allt det här det är ju omöjligt egentligen att, att förstå var vi är och vart vi är på väg på något sätt Eller hur? Men, men någonting som var lite roligt då var ju att jag två dagar senare efter min egen utbildning skulle gå <går> skulle gå Googles egna certifieringskurs för att jag var tvungen att bli certifierad mm. och det du Jakob var en utmaning att överhuvudtaget ens klara av två timmar i det här webbinariet. Eh, för det första är det ju så oerhört plågsamt med människor som är okritiska- och som har liksom, ska sälja verktyg till en. Alltså de här eh, Google-personerna som, som är lärare- som har liksom fått någon certifikat som ska sälja skit till mig. Mm. Det, är, det är det plågsammaste jag vet- på riktigt är det det, och det, det säger jag inte för att jag var dum. Utan det, hon är säkert, var jättesnäll hon som gjorde utbildningen. Men gode Gud, vad trött jag blir på okritiska. Det här har det här kan du göra. Det, det, det. det påminner mig om, du vet, när man var på Sattmassans tidiga dagar: mm. det här när någon bara och kollar, jag använder ett digitalt verktyg. Jag använder en app och så, ja man bara, ja du använde den appen men vad ledde det till, varför gjorde du det hur mm. eh, blev det något bättre med det, ja titta jag kan sitta under ett bord och spela in en film ja, <laughs> jo och det var bra för att, varför ja det är skojigt för eleverna man bara, ja men för helvete eh, liksom <laughs> men jag tror också du eh, igen och, för att lite det jag tror att det fanns ju ändå en period när en stor majoritet av lärjungar i alla stadier var ganska så att det här är inte ens är något vi behöver bry oss om. När man behövde förklara sig varför är det här relevant? Eh, ja. är relevant. Vi är förbi det. Så om man fortfarande har samma liksom, föreläsningstekniker och samma liksom, bemötade av lärare idag när man kommer till drönare, man för kan förmoda faktiskt att så här, alla som är här förstår att AI är vettigt. Så. Då kan man hoppa förbi ja. de för det första stegen och man säger okej okay, nu pratar vi om det här på ett professionellt sätt. Det var inte en professionell dialog om, om skolans digitalisering under de åren som var sett första dagar. Om man säger så man fattar de åren för att det var så otroligt. Det fanns väldigt, väldigt få sammanhang där man kunde utgå från att säga, nu är i ett rum med 25 personer eller 100 personer eller 400 personer. Och alla här accepterar att det här är någonting som vi av nödvändighet måste undervisa våra elever om. Det fanns inte en förståelse för det, vilket är grymt och som det är. Men, men eh, sen i filmen i bordet kommer aldrig få hjälpa det. <laughs> men men liksom, det fanns ju ändå så här, en otroligt låg lägsta nivå. Liksom. Och det måste man se. Nej, säga, om med det För en del människor jobbar med det fortfarande som jobbar med det även då. Och man måste säga att det kommer vara en, en helt annan tid. Ja och någonstans så måste man ju ändå jag är ändå där för att jag då har någon slags spetskompetens alltså ja. gå den här certifieringen för att jag, jag är ändå utvald av min förvaltning att jag är någon slags spetsperson mm. inom det här då vill inte jag sitta med någon jolmi och titta här jag kan göra en presentation i AI jag menar det gjorde jag för tre år sedan så håll käften alltså jag kände inte så och det är eh, alltså ju eh, också ett misstag för, för att det, det lätta sättet att skärma en grupp lärare är att utgå från att de blir lite, lite professionellare och lite kunnigare än vad de egentligen här eller hur? Om man är enkelt det, man ger alla källor och länkar på slutet, man ju alla ni har redan gjort det här, alla ni vet hur de gör med presentationer eller hur? Och behöver ni påminna sig att det finns på slutet, vi hoppar över de bitarna, vi går in på det här. Hade man ju varit så, då har jag varit så, ah, va, fan vad skönt, här är någon som liksom sprider på lite så. Det är ett jättelätt ja, att vinna folk förtroende utan att egentligen behöva jobba så hårt, <laughs> om man ska vara så. Det är säkert inte det, det... kommer men det är en här reflektion. <laughs> jo men det är ju det och, och framför... ja, nej men jag är fascinerad över jag är fascinerad av två saker med den här utbildningen. Mm. Det ena är att man ens släpper in den, att man inte har och det gör man ju för att alltså att att den ens går. Uh, liksom i, i alltså, det, det jag är fascinerad över först är att Google någonstans tycker att det, det är det här vi ska liksom leverera till våra lärare att de liksom, det här är det bästa de har att ge oss det är det här Eh, som är liksom bara trans om jag ska vara riktigt ärlig eh, och den andra, alltså inte professionell hon var säkert duktig, hon använde AI bra, men det är ju inte mer, hon, hon kunde inte mer om AI än vad jag kan om AI och hon har framförallt inte någon någon liksom förstå, mer jag tror faktiskt om jag ska vara riktigt Elak, eller bara ärlig. Så tror jag att jag kan mer. Jag har mer förståelse. Jag har läst mer saker än vad hon har gjort. Eh, om det här området. Eh, det är den ena grejen. Den andra grejen är ju min förvaltning. Som låter sig tjusas och köpas av Google. Och det här är ju inte första gången. Utan det här har ju pågått i. Ja, sen 2014. De är så mm oerhört förtjusta i sin relation till Google att jag blir rädd ja. det finns liksom ingen kritik i att det finns liksom ingen utan jag har ju varit med på deras så här sammankomster och de är så glada över sina verktyg och de är så, det är så mysigt det, det sa på den här utbildningen till exempel att jag vågar inte använda Claude och ChatGPT längre för de är ju inte lika säkra som Gemini Om man bara ursäkta mig jag går och lägger mig någonstans i något jävla grotta. <skratt> eh, och, och, och, och det, är liksom, det ska säljas grejer och det är, alltså, som om jag vore någon jävla dumskalle. Men jag alltså, tror egentligen att man bara det bästa det är tror många UF, men många kommuner är väldigt då Eh, släpper in en utbildning är för att de är kostnadsfria eh, för att det, det är ja! inte någonting man betalar för så är fortbildning som är någon sorts plan och någon annan har tänkt i någon kvalitet man har ju hakat på ett annat tåg då behöver man inte riskera att man hamnar efter det är känslan man kan ha djupt inombords när man liksom leder eller lärare så får man ju fortbildning på organisationsnivå och, och jag tror också att det är som du säger, man är ganska bra säljare De är ganska bra på att liksom smöra men framförallt så kostar det ju ingenting för det är något som Google ger bort som en del av det. när man investerar i deras liksom tjänster så får man också en viss fortbildningssumma att använda så du köper fortbildning av dem för pengar som inte finns utan som är liksom ingår i det systemet. Och, och det där tror jag att man använder svenska lärare som förgärder inte vad de vill men som är väldigt så. Det är ju att liksom bilden av Google att det är ett multinationellt amerikanskt företag som inte liksom vet så mycket om svensk skola. Så att man använder svenska lärare som på svenska berättar så här gör jag i mitt klassrum och att det är det som är liksom ett stort huvudfokus i budskapet. Det handlar om att ge bilder av att Google passar ihop med sin skola, vilket är på organisationsnivå och systemnivå absolut inte gör. För det är fortfarande byggt för att passa liksom någonting helt annat. Men, men för att liksom sälja in den bilden så är det bättre att någon klassrumslärare pratar om hur man använder väldigt lite halvdant än att sätta typ du vet, de som jobbar på Google HQ och sånt på något så här huvudkontor som vet precis, det här är liksom det mest moderna, det mest systematiska, det här är det bästa sättet, det här är ju så, så, som du kunnat ge dig liksom mm. de bästa genomgångarna av de mest avancerade tekniska funktionerna, så du kan lära dig skitmycket av. Men då är det igen så här, jag är nu när någon amerikansk som kommer att berätta för oss hur de gör det i USA och det passar inte mig. Du vet, de har den reaktionen i och det är den tror jag de hellre vill undvika. Så jag tror att det är nog inte en slump, det är nog inte så här... Och här är något någon som visar att kolla kvaliteten ut. Jag tror att det är som det är för att det är designat för att det ska vara som det är. Sen är det fortfarande inte bra nog. Men man vill ju ha bättre om man vill ha mer. För att kvaliteten på fotbollning för lärare överhuvudtaget inom alla områden. Men särskilt inom digital kompetens har ju varit för dålig. Alltså det finns en bra grundnivå in för folk som inte vet någonting. Som man kommer in till någon grundnivå. Mm. Men sedan kommer vidare. Och det är liksom att försöka mycket lykta efter, efter bra liksom innehåll och bra liksom, någon som kan någonting överhuvudtaget. Och det, det är en utmaning och jag tror att vi blir lite farblindade. Vi är vanta att det är så. Det är väldigt farliga områden där experter liksom... Nej, nu, nu, nu. Du har gått åtta timmars utbildning om det här. Nu är du expert. Nu finns ingen mer för dig. vad Eller hur? Är det och, och då... <laughs> hur är professionen profession överhuvudtaget? Är det... Tänk dig om, om specialistläkare var så. Jaha, nu är du specialistläkare. Ja. ja, du får upp själv. Det finns ingen mörutbildning för dig. Tyvärr. Lycka till. Har hört om man mackar in? Varsågod. Kör. <laughs> Nej men det känns ju så, alltså, det, och jag tänker, för att, det, för att det här, den här veckan har ju varit lite sådär i digitaliseringens spår på något sätt, mm, för att eh, det här, vi hade den här fortbildningen i måndag i onsdag gick jag den här certifikatsutbildningen, där de, där, du, så, så att nu är jag certifierad Google eh, AI person, jag är expert, mm. det finns ingen bättre än mig, eh, jo det finns det och sen dagen efter så kraschar de digitala nationella proven. Är det nationella proven? Ja, det är börjat. Ja, det börjar. Och då har man haft test med årskurs sexor. Ja, jag fick med om det. Min elev går i sexan. Jag fick med om det. Hej, vill ni vara med och testa det här och där? Och det var så roligt för det var så välformulerat. För det var absolut inte så här, nu vill vi se om det verkligen funkar. Utan det var så här, nu ska vi visa alla er med fucking lärare. Nej, nu bygger jag något att säga om det här. Nu lyssnar ni på oss. Skå den här platsen man kommer för gasbra och logga in här. Och låna ut till elever ska vi göra ett test som inte betyder någonting överhuvudtaget. Bara för att se att det funkar. Och jag känner att jag kommer inte lägga lektionsstid på. Men elever är redan för att kunna lägga prov. Om jag ser till dem. Det här är inte ett riktigt prov. Vi ska bara rugga in och göra det. 25% av dem kommer inte att fatta det. De kommer få panik. Så nej vi gör inte det. Jag vägrar. Ja hur det med de här testen? Nej, det gick, ju, det gick ju världsdåligt naturligtvis. Det kanske ingen kom in. Det, det, det finns liksom ett så här helt ljuvligt SVT-klipp med en lärare som är sådär oerhört professionell. Mm. Han bara ler. Han är oerhört lugn en mellanstadielärare i han, vad kan ha vara, 50 plus år och oerhört lugn och bara säga ja men vi var 22 elever och 13 kom in på plattformen och 7 lyckades att svara på uppgifter i provet eh, så det gick ju inte så bra det här och så, men vi skrattade bara åt det för att det var ju så dåligt så att det gick inte att göra så mycket alls och då så frågade reporterna men vad tycker du om det här då? ja de har ju haft 9 år på sig så man kan ju tänka sig att det borde fungera men så otroligt luttrad lärare som har varit med liksom, i evigheters evighet. Och jag bara Aha, älskar det. Jag honom måste att... hitta vem det här är. Jag måste skicka någon som typ kaffe kaffetelegram. -telegram. Jag bara gjort att ta en kaffe med. Det måste ja. vara härligt. Vilken skön den då som för ja. liksom professionen Där Jag blir glad. Ja, men eller hur? Och framförallt att han, han gör det så oerhört Han är inte arg. Han, är bara helt, han visste att det här skulle bli så här. Alltså det är ju inte så att någon av oss som jobbar på golvet Nej. tror på den här plattformen. Nej. För att det kommer inte att fungera. Det vet vi ju redan. Eh, och det, men men det, är lite, det hänger lite ihop. För man tror att en A-utbildning där det sitter någon och klickar på lite knapp Mm. Är liksom professionell. Precis på samma sätt så tycker man att man kan skapa ett jävla provverktyg där det är svårt att logga in efter nio år. Fortfarande så kommer inte alla elever in i själva. Det inte ens det går. Mm. Och sen har vi inte ens kommit till hur svårt det är att rätta proven, att administrera proven, eller att ens få tag i proven efteråt. Och, och att göra proven i de här plattformarna. Det är ju oerhört krångligt och oerhört knäppt, allt ihop. Eh, och det här vet vi ju. Har de varit på i nio år med det här? Är... Ja. Jag kände Snack. när de började prata om digitala nationella prov att det kommer att ta tio år av tester innan det blir bra. För att det är så skolan fungerar, när jag är liksom riktigt lite på det. Och då tänkte jag att tio år från det genomför de första. Liksom, till dess att det här kommer kännas lika bra som när det var på papper. För de var nog alltså, ganska så. när de var på papper. Och i det är långa loppet, mm. alltså tio plus år, absolut. Jag tycker att det finns. Det är ingen diskussion om att det är riktningen att gå. Det är inte som att liksom, det finns egentligen så här på lång, och lång, lång sikt något annat alternativ. Men... Det är fascinerande att man nio år in fortfarande så kommer till att man har vettiga tester. Ja, nej, det, det kanske får jag får för några med det här tanken. Tio år från det att man har en plattform som funkar innan det blir riktigt, riktigt bra. Och det får man nog kanske ha någon sorts tål och mål med. Oh, vad ska du säga? Jag tänker att eh, det hade varit bra om man, någon var lite modig och sa såhär vi, vi lägger ner det här just nu till det sättet funkar och så ställer vi in alla planer på att genomföra det till det så att vi vet att det här fungerar bra typ. Ja eller hur men då är det ju så sjukt att eftersom Skolverket då inte vill verka liksom, dåliga så har de ju liksom tänkt... Eh, de, de är ju en myndighet som måste leverera. Mm. Och de har ju på något sätt fastnat i någon slags jävla hybris. Eller någon slags, eh, de vill liksom inte erkänna att de inte klarar av det. Så att istället för att vara ärliga och säga att det här går skitdåligt för oss. Mm. Vilket vi alla kan se att det gör. Mm. Eh, så säger de inte det till ministern. Och nu har vi ju bytt minister några gånger under den här perioden som de här har på med de här proven. Eh, men... Mm. men nu är det ju då Simona Mohamsson och den enda som faktiskt utöver då, eh, som faktiskt kan dra i nödbromsen det är Simona Mohamsson eh, alltså våran ja, utbildningsminister ja. Eh, och jag förstår inte hur hon ett valår vågar fortsätta Nej. Det är för mig helt obegripligt. Men jag, jag tror inte de fattar det. att det, det måste vara regeringen som bestämmer det. För det är, som du ser, Skolverket är en myndighet som har ett uppdrag som heter regeringsuppdrag, naturligtvis att de ska liksom genomföra och så. Och man kan inte säga nej till det regeringsuppdrag. Man kan inte säga såhär, vi hur kommer det med tid med tid? Bla, bla, bla. Men man kan ju inte säga såhär, såhär, så, nej det här vill vi inte göra. Det, det, det är inte så staten funkar liksom. Utan som du ser uppdrag till sig måste förändras. Någon som är en nivå över måste liksom ta i ja. chansen. Och det finns ju en del öppenverksamma historier. Jag läst om det här patientjournalsystemen Millennium som man skulle införa i till regionen som har nu formellt har skrotat helt och hållet eh, så. och, och mm. då säger socialförsäkringssjukvård vad han nu är för minister så här, superbra, vi har inget med att göra regeringen är inte inblandade den här regionen vi har inget med att göra, vi har inte kunnat dra några, några, några bromsan någonstans och det är säkert sant, men då kan vi tänka att det finns <laughs> precis i rummet bredvid någon som har ansvaret för att dra en lika stor nöbrom som inte större Och där man då kan prata om sig liksom, när det kommer till mognad och ledarskap på digitala frågor och så. Att det kanske är så att man ska liksom se om sitt eget hus innan man kastar för många stenar. Inte för att jag vill i mitt liv försvara regionpolitiker. För det, det har jag inget starkt behov av. Men, men, men det kanske är så att staten inte är så himla mycket bättre eller sämre själv. Nej men det, vi kan ge det, regionpolitikerna i alla fall i Västra Götaland, det var att de vågade dra i nödbromsen och säga det här blev ju dåligt. Jag har hört de intervjuerna och jag tycker ändå att det finns något oerhört befriande i att de enhälligt säger det här blev ju kast, den fungerar ju inte. Nu får vi göra om det och göra rätt. Eller hur? Men det var inte också någon som det blev av med jobbet för att de införde utredningen av alltså, hur det här ens funkar och det i sig var något inför med någon regelbrott. Skitsamma, jag berörde mig inte regionpolitiken till det här på den här de det enda som är positivt i det här Karin som jag känner just nu, det är att liksom om förra året så kom haveriet så sent att det var liksom dagar innan man liksom stä genomföra pappersprov så man inte ens skickade ut mm. ersättningsdokumentet utan man försökte kopiera och fixa och så, så det hade det varit skönt mm. om haveriet i år kom i november, december så att man kunde få lite mer tid på sig att förbereda inför skriftliga prov som man inte behövde genomföra dem till våren så som i planen men på sikt kanske det är så att vi inte ska ha ett haveri per år för att liksom skjuta den här skjuten framför oss. Så man vi plockar bort det talet, Vi tar bort den från liksom agendan. Vi fortsätter med pappersprov i överskådlig framtid. Och så lägger skolverket tid på att utveckla en bra provplattform som är helt öppenhetfri för alla lärare använda när de vill. Och så får det vara betartestningen och när den har funkat för du vet, liksom kapitelprov i matte som jag vill ha när jag vill ha det. Och du kan ha dina uppsatsprov när du vill ha det och alla vi kan använda de plattformarna och det funkar någorlunda bra då lyfter man in det i nationella proven så man använder skolans verksamhet som har ja. liksom betatestning läpande när man vill för den som känner för det här är en gratis plattform eller så betalar ni pengar för att köpa de här vi ska göra det så bra att ni kommer vilja ha våran och när den har funkat felfritt i fem års tid då kör vi nationella prov det har ju varit en lösning <laughs> Det hade varit en väldigt rimlig lösning och jag tänker att vi har ju på våran skola nu eftersom vi har haft en möjligheten att årskurs ett, som är de som ska skriva nationella prov i eh, matte och eh, svenska vi, de behöver inte göra dem för de har andra prov i över högre nivåer så vi har ställt in dem så att vi slipper göra dem Är det så att du eh, gymnasiet har digitala nationella prov redan nu vi jul? Eh, det finns eh, de som läser matte Eh, nivå 1 eh, nivå på naturprogrammet de kan om de vill göra nationella prov i matte 1, eh, men eftersom det är så att man har nationella prov i matte 2 också och matte 1 inte är en avslutande kurs så behöver man inte genomföra dem mm, okay. och vi har valt att inte göra det för att vi tänker att det är bättre att krascha någon annanstans men om man genomför det så måste man göra det digitalt Ja, men ärlig. vi vill inte göra det Skulle vi slå var då hur många procent det är Som inte kommer att genomföra de här skamliga proven I naturvetenskap <laughs> i... I matematik Nej, men vi älskar och ju nationella prov ja, alltså, ja, jag, du, tycker det de jag tycker de är bra. Jag tycker de är nice. Jag är på riktigt väldigt, väldigt pepp mm. eh, Jag tycker de, de funkar asbra De är roliga att göra, de är, de är spännande De är väl utformade, de är bra för elevers självbild De är bra för att de ska förstår vad de ska lära sig Innehållet mm. är vi bra och jag blir så irriterad när den implementeringen av en dålig digital plattform får överskugga det. Eh, så. Eller? Det har varit en ganska stor förändring inom särskild matematiken. Där man har anpassat liksom, kunskapssynen och liksom, innehållet för att det ska passa provplattformen. På ett sätt som jag fortfarande inte riktigt eh, kan förstå ens lagligt. <laughs> liksom så. Och det, det tycker jag Hade inte av det varit sekretessbelag tror jag att det hade varit en ganska stor diskussion En ganska stor debatt De klarar sig på att provfrågor Och provhandlingar inte är offentliga. Nej men jag, alltså, vi, jag, jag är faktiskt på riktigt Ledsen över att man tillåter På regeringnivå Det är våran regeringsfel Att man tillåter detta att man tillåter dem att misshandla skolan och likvärdigheten på det här sättet. Eh, och det tänker jag, eh, det är, de borde skämmas och eh, göra om och göra rätt. Och blåsa av skiten, slänga det i papperskorgen och göra om. Och för att det inte är någon som har den den förra regeringen, var ju Likimland, eller här här också. <laughs> ja, Nio år av regeringen li har liksom... Så du ja. be om ursäkt för? <laughs> alla skolministrar som har varit inblandade i den här skiten borde be om ursäkt. Om vi någon och kommer till på att och be om ursäkt så kan de bara mejla oss så läser vi det. Vi fixar det i vilket avsnitt som helst. Det är inga problem. om man behöver komma är och förklara. Om, om det är så på riktigt. Om det är så någon, någon eh, lyssnar som har en bra förklaring. Minister eller inte minister. Hör gärna av er. Det var jätteintressant. Jag är superöppen för det samtalet. Om det är någon som vill säga, nu vet de inte vad de pratar om. Det var jätte, jätteintressant att få det förklarat. För jag förstår inte hur det kan hålla på så här länge och bli så här fel. Utan att någon har korrigerat på vägen. Karin, jag har förberett... En, det skulle bli en leken tävling från början. Men så blev det mer en diskussion för innan det blev som det blev. Eh, tillsammans med en AI, tillsammans med ChatGPT faktiskt. För att balansera Nej. olika teknikföretag. Ett sidospår är liksom på en jätteintressant podd om, från Sveriges Radio på det här P3-ID. Som är med en serie om Sam Altman, han som var med och grundat eh, OpenAI-företaget som li är, ligger bakom ChatGPT. En bärande mm. punkt till att det företaget grundades, det var ju för att han och Elon Musk tillsammans kom på att så här, Google leder AI-utvecklingen. För det gjorde de då. Och ett företag som Google som var den inställningen de hade till internet och liksom du har på att ta över hela teknikvärlden får inte vara först med mm. att ha AI för då kommer det vara liksom slutet på allt. Och det var liksom en bärande tanke till att hela det företaget grundlöst överhuvudtaget eller den stiftelsen först. Och som nu bara i veckan typ blev ett vinstgivande företag också. Men som tidigare har varit liksom något annat eh, så Okay. Eh, så det är spännande. Men är det är inte du jag ska prata om. Eh, men jag tror jag för att analysera eh, LGR80, LGR69 och LGR22. De läroplanerna. Eh, för du har ju fyllt år ganska nyligen. Eh, det är ju ja! inte hemlig information att du är jag är ändå 50 år. Jag har levt ett helt sekel. Har jag inte levt ett halvt sekel? Har jag, levt. jag har pratat nu ett par gånger om att du inte är hundra än. Men, men att det närmar sig. <laughs> med ja. I alla fall. Eller, Så jag tänker jag idén jag om att liksom skolan var bättre förr. Det var ju en grej som, mm. som man hör lite då och då. Från <laughs> diverse väggrundade eller inte välgrundade källor. Så jag tänkte mm. på lite fakta om lite olika områden. Eh, hur var det? Ungefär 1970 till 1985. Alltså när du föddes, när du började skola där runt omkring. Kontra mm. liksom, hur är det är nu. Och så man diskutera. Så här, vad är det bättre för? Är det bättre nu? Finns det någonting som var bättre för som man skulle vilja få in igen? Eller inte? Liksom så mm. Är du med på det? Först, statistik, ja. klassstorlekar. Eh, om man räknar ut genomsnitt i grundskolan eh, på 1970-1985. Det är en ganska lång 15-årsperiod. Så mm. snittade eh, genomsnittsklassstorleken eh, på 25-30 elever. Eh, och det var oftast en ensam lärare som ansvarade ansvarig för liksom hela klassen, hela dagen eh, så. Idag snittar i Sverige, beroende på vilken eh, årskurs, vilken huvud man har kollat på Mellan 21 och 25 elever eh, så. Eh, Min fundering är mm. eh, Är det någon skillnad egentligen på de siffrorna? Om vi tar de lägsta siffrorna, så här, 25 elever för och 21 elever nu Skulle du kunna säga att det på riktigt är skillnad i undervisningskvalitet baserat på det? Du menar att det är lättare att undervisa 21 än 25? Ja, att det typ, skulle vara typ. det. Och, och säga, 25 eh, elever för 50 år sedan, eller 21 elever idag? <laughs> ja nej men jag tänker att, att jag är lite förvånad över att det är färre idag det hade jag ju inte trott faktiskt uh, men men men uh, uh, jag, men, jag, men min fundering, jag har två fru, ta, tankar kring det mm. för att jag, mitt minne är att vi hade mycket mer halvklass mm. alltså att man gick alltså att man, man hade halvklass i matte man hade halvklass i svenska när jag gick i grundskolan alltså för, alltså inte förskolan utan i grundskolan. Mm. Alltså i eh, lågstadiet och mellanstadiet så hade man liksom, Nu har mm. vi halvklass svenska, nu har vi halvklass. Eh, så. Och, det, eh, och då var man ju alltså inte mer än 15. Men, men är det lättare att undervisa? Är det stor skillnad på 21 och eh, 25? Nej. Eh, kanske när de är små. Jag vet inte. I gymnasiet var det absolut ingen skillnad. Eh, det eh, Faktiskt eh, skulle jag säga i klassrummet det kommer ju bara till när man ska läsa alla uppsatser, jag har ju ett gäng som är 34 stycken mm. och då blir det stor skillnad mellan 25 och 34 i antalet bedömningar jag måste mm. göra Nej precis, för det är också en grej, när man pratar om klassstorlekar minns jag klassstorlekar och så, det är något väldigt populärt i debatten eh, genom hela mm. skolsystemet och, och även lärare är ofta för det för att såklart, i teorin så är det liksom en man välja så är det som att ta den gruppen som är mindre men, men om, man kostar, om man skulle ta bort liksom två elever från varje klass och skapa nya parallella klasser någonstans så att det är det funkat matematiskt att det är gott att bara lägga till en klass och bryda ja. dem mot det fullt rum liksom så, eh, Antalet lärare som skulle behövas för att göra det över hela Sverige är ju liksom monumental mm. alltså det, det är ett rekryteringsproblem och ett kompetensproblem för man skulle behöva anställa fler obörare eller eh, så skulle liksom, ska lärare behöva undervisa mer vilket också jag säger, det tror inte riktigt i kvaliteten Så jag tror egentligen att värdet, siffran av liksom klassstorlekar är som jag har fastnat en fast siffra egentligen är ganska så att så själv i foten grej. Det är klart att vi inte ska gruppas med 34. Det tror jag verkligen är med så problem på många sätt. Och eh, också bara rent i de rummen att vi inte gjorde för att vara så många personer. rent ser inte luft och ventilation och sånt. Snarare... Rent där, men också rent liksom, socialt och, och liksom, eh, på många sätt. Så. Eh, men ändå en fundering kring. Också, vilket, jag tror i relation till det om man ska sätta in så här hur det nu väl var förut eh, vilket relationellt ansvar man hade för de eleverna man har framför sig oavsett om de är yngre eller äldre eh, om du har 25 elever idag eller säg att du har 20 elever idag om du har 25 elever och var mm. gymnasie för 50 år sedan mm. om, även om du har 30 elever för, för, för 50 år sedan så tror du att du har haft mindre jobb att göra rent så här liksom socialt är det med? Ja ja så det, det är vuxit i ansvaret för förvaltning <laughs> av dem liksom så. Det, det, det har man ju, man har ju och jag, jag tänker på gymnasiet och på liksom, man har ju ett mycket mer större so eller ett större psykosocialt ansvar inskrivet i lärarens arbete som inte fanns innan eh, och, och, och, och det fanns andra hjälpfunktioner. Idag är det ju väldigt fokuserat på elevernas mående och psykosociala utveckling snarare än kunskapsutveckling som var förr. Det är min, min fördom att det var så. Eller hur? Men jag Ännu inte förr. Mm. Eh, inte lösklart men det var bättre för er Det, eller inte. Eh, det med läxor och hemstudier och liksom stöd hemifrån och så. Skolan har mm. ju känt för att vara ett väldigt kompensatoriskt. För mm. eh, vi väldigt bra på att ge alla barn en chans och så. Eh, mm. Och man associerar väl kanske det med att jag var med sig för 50 år sedan. Samtidigt så var det mer eh, fokus på hemstudier och läxor var en större grej och liksom, mer plugg gjorde det hemma liksom förut. Så. Eh, mm. Och att det var liksom elever som var själva ansvariga för det. Det var inte så mycket att föräldrar skulle hjälpa till utan det var liksom. Eh, så det skulle du sköta ansvar för från en tidigare ålder tror jag än, än vad det är nu. Man har börjat ha haft en period om man har haft liksom läxfritt eller liksom mer och mindre. Och det ska vara saker som du redan kan. Och du ska liksom skicka med instruktioner för föräldrar för att de ska hjälpa till. Och, så. och samtidigt så har vi ett skolsystem mm. där vi idag vet att liksom föräldrars är en av de viktigaste faktorerna för skolframgångar. Eh, så. Hur hänger det mm. ihop egentligen? För det som, I mitt som tänker jag att det är som två kurvor som går åt olika håll. Det är, vi lägger ut mindre uppgifter som ska göra hemma. Men det är... Mer blir sämre på kompensatoriskt än vad vi var förut. Borde inte det vara tvärtom? <laughs> Ja, fast jag tänker att, att, att jag tror att, att det där ju längre upp. Alltså, det där har ju försvunnit för bara några år sedan. I, i, i, på gymnasienivån så har vi ju de, de facto färre antal. Under min lärartid så, mm. så är det ju, så länge jag varit lärare, så har antalet en elev som går på gymnasiet har ju liksom kan ju gå. Alltså, det, det blir fler så här. Det, undervisningen i varje ämne har blivit mindre mm. alltså man har fått färre antal timmar även om det totala antalet timmar är lika mycket, alltså man ska ju gå då ett visst antal timmar mm. så är det ju ändå i varje ämne, det är mycket mera en massa sånt där löst mm. som räknas som ämnen medan, och det har med besparingar att göra bara det inte när, när jag började som lärare så fick man hundra lektionstimmar för att klara kursen svenska mm. idag får man 85 lektionstimmar för att klara kursen svenska 1. Det är ju ganska mycket mindre tid i klassrummet. Samtidigt så har vi då bara för, för några år gått från alltså att allting måste produceras i skolan. Mm. Vi är alltså tillbaka till som det var när jag gick i, i Eh, när jag gick i, i gymnasiet själv, mm. att man skrev uppsats i skolan. Vi hade ju en väldigt lång period när man skrev sina, sitt hem. Man skrev liksom en uppgift hemma mm. och så skulle man lämna in. Och där påverkar ju föräldrar otroligt mycket. Mm. Har Jag har ju suttit med mina barn och tagit fram och gjort riktlinjer för deras stora arbeten hemma. Och så har vi liksom dragit olika, liksom och, och jag kompenserat för det de inte har med sig hemma. Vilket har gjort att jag, eftersom jag tycker att det känns så jävla kass, så har jag haft hela kvarterets ungar som inte har föräldrar som klarar det. Och så har jag hjälpt dem för att det ska liksom funka. Mm. Eh, eh, men, och det har ju, så där tror jag ju att det, det är en skillnad. Och sen så tänker jag på, om jag tänker på mina läxor som jag hade, så var det ju mycket veckans ord som jag skulle plugga, det var ju inget krångligt liksom, det var att jag skulle skriva några länders namn på en blindkarta, mm. det var ju inte heller krångligt, det var mer att det skulle bli gjort man skulle måla någon teckning man skulle, det, det, de hemuppgifterna var väldigt fokuserade på görandet, ja. inte på vad kunnandet, och det gör ju att, det spelade ingen roll vilken mamma jag hade hemma som, som såg till att det där blev gjort uh, för alla klarade av att göra läxorna när man var liten. Så egentligen, jag frågar, eh. det egentligen handlar det om att så, vi har höjt kunskapskravsnivån, men vi har minskat undervisningstiden och minskat hemmarbetet Och därför så har det inte blivit ja. mer kompensatoriskt, även om vi har flyttat in mer arbete som vi förtryckade hem på att liksom göra så här. Så är det fortfarande inte bättre ja. för att det är andra saker som har skett samtidigt. Ja, jo, men det är nog en korrekt analys, jag tror att det stämmer. Eh, om vi kör på lite grann, eh, pratar om betyg och bedömning. Eh, relativa betyg eh, Man fick liksom de betyger man fick Jämfört med varandra eh, Man hade fokus på inbördesregåningar Och liksom jämfört med varandra Medan de kunskapsrelaterade betygen som är idag eh, Och där är det också mer Kan man tänka dokumentation Och på krav på lärare Och även krav på återkoppling Där man skulle liksom kunna grunda, bevisa Och kunna liksom argumentera för de betygen Som varorna och elever får eh, det Är det bättre mm. eller sämre Skulle du säga <laughs> men här är inte du och jag överens tror jag, jag, jag är ju eh, faktiskt ytterst förtjust i när de relativa betygen fungerade som de fungerade eh, och det ska sägas att det gjorde de inte överallt, men Eh, de relativa betygen var ju så, fungerade ju så att man fick ett värde, man gjorde ett nationellt prov som hette centralprov och så fick klassen då ett värde att från, alltså betygen ska, ska liksom, jag vet att vi fick 4,2 i kemi vi skulle alltså ha ett snitt i våran klass på 4,2 eh, vilket betydde att vi hade ett visst antal femmer i våran klass för att vi hade klarat nationella provet på 4,2 snitt liksom och då var det nationellt Liksom. Eh, och det fanns ju eh, och då var ju våran, om våran lärare ville sätta en extra femma på någon mm. så kunde hon inte det utan att motivera det på betygskonferenser eller liksom, som man hade då på den, på den tiden att man var tvungen att motivera för kollegiet att man ville sätta högre än det snittet som man hade på sitt centralprov så gick det till då och idag så har vi då de här diffusa kunskapskraven som, som ju när jag med mina kollegor vi är ju, jag tror att vi blir bättre på att prata om vad faktiskt eleverna vad som är kvalitet. Det tror jag inte man behövde prata om. Utan då var det ju liksom förr mm. för att det det handlade ju om eh, någon slags eh, bara medelvärde då och, och det medelvärdet, man behövde inte ta ansvar för klassens medelvärde utan det var på något sätt ett slags medfött medelvärde. Som lärare idag måste du ändå någonstans ta ansvar för din elevs, din, din grupps kunskapsutveckling. Och det och du behöver också tolka och fundera på vad är kvalitet och vad är det, hur lär jag ut så att så många elever når så långt som möjligt. Mm. Och det samtalet tror jag har varit väldigt professionshöjande mm. för oss som, som yrkeskår. Jag tror vi kan mer idag om vad som eh, vad elever. Vad, alltså, vad är en bra uppsats, vad är en dålig uppsats vad, vad, Alltså vilka krav Vi faktiskt ställer och vi har liksom Tydligare eh, har Tydligare sätt funderat på Vad som är kvalitet mm. Och det tror jag är bättre De, För det samtalet vill jag inte vara utan mm. Men samtidigt så tror jag ju att elever Mår bättre av ett relativt betygssystem För att då är det lite skitsamma Det råkade bli så här och så blir man inte så stressad av Alla För att alla människor i skolan, butiken. när man pratar med dem om betygen efteråt så är de så jävla harmoniska och härliga för att de tittar på så rättvisa betyg. Och det är inte så att allihopa har historier om hur jävla orättvist det var för att de fick det här, för att de andra var slut, typ. Är det ja, men jag, jag tror inte... Jag, jag, men jag upplever inte den här, eller så här, jag? Jag kan tycka att idag är det så där jag har samtal om så här, varför fick jag inte A i svenska mm, eh, nej, jag fattar, och man bara jag för att du skriver inte så jävla bra eh, och, och istället bara köpa att man inte alltså, på ett sätt är det liksom lite skönare att eh, femmena var slut ja. det är på ett sätt skönare att höra än att du var så kass så du inte fick ett A nej, jag Det på ett nej, sätt det är det lite mindre stress lite mindre fokus på eleven för det är sant. idag i dagens system är enda orsaken till att det inte blir så bra som du vill det är för att du inte är så bra som du vill <laughs> det Precis. Det, jag fattar vad du säger det, det finns någonting i det som ändå är just det, jag hade gillat systemet om det värdet gick att lita på men jag hade, men liksom ett prov en dag, ett när jag prova så kan variera hit, alltså jag går tillbaka mm. till det där som liksom betygsforskning säger om, om liksom dagsform och grejer och så, jag blir väldigt jag är nog känt ganska starkt att här, den här siffran är bara påhittad typ, att den är väldigt mm. så effektiv och kanske inte alltid så rättvisande. Men, men det är då... Man behöver ju ha, ha en eh, världen, normvärlden, riktvärlden. Man behöver ju ha indexvärlden för att kunna jämföra liksom stora mänskliga system överhuvudtaget. Ja, på ett sätt. Jag vet inte. Jag har inte någon riktig åsikt i det. Det är väl skönt om man slapp en del av det administrativa trycket. Det är väl skönt om man slapp en enorma kunskapsförändring som sker. Kunskapssynförändring som sker när man introducerar betyg. Jag som jobbar med elever mm. som inte har betyg och som sedan får betyg ser ju hur enormt mycket det är som man kan bygga upp av liksom att vi lära sig för att lära sig som är väldigt lätt att rasera. Mm. <laughs> och det är liksom mm. hela självbilder och hela liksom synen på självskolan skolan och vad man är där för och så försvinner ganska snabbt. Och det är ett det som inte jag är säker på. Jag är så jävla att betala. Du, ska vi ta en eh, sista? Eh, och så får ja. det vara bra. Eh, om vi pratar om eh, lärarrollen kanske. Det blir bra. Det då gäller. Hur var lärare när du gick i skolan ja. eh, om du sammanfattar med tre ord? Och eh, olika. Eh, nej men alltså, lärare i, Nej, det är ja, inte, oh. olika i inte. Du får ta något mer liksom så subjektivt kommer nu mer generaliserande Nej, men, men, men jag vet inte. Det var, jag, det blev, Hur var läraren när jag gick i skolan? Nej, men jag, vad jag menade när jag sa olika är ju att det var väldigt högt och lågt. Det kunde vara. Man, det fanns ju liksom. Eh, eh, det var o, de var opåverkbara på något sätt, att det gick liksom inte att, att man hade den läraren man hade och det var kass och då var det så, det var ju som inte någon möjlighet att göra någonting åt det, om det var någon som var kass så var det kast och då var det det, och var, alltså lärare kändes som maktfullkomliga på väldigt många sätt, onårbar alltså de, de, de hade en plattform de stod där längst fram och det var de som bestämde och var man sur på en lärare så var man sur vi hade ju en lärare som hade varit på lär, och han var ju galen ibland. <skratt> eh, och det var ju bara så det var. Eh, vi hade en lärare som vi aldrig hörde vad han sa på tre år. Eh, och det var bara så det var. Sen hade vi fantastiska lärare däremellan. Ja, ja. Men det var liksom... Eh, men det var väldigt stor... Eh, det, det, det var liksom inte så att man kunde säga... Eh, Alltså det var ju inte så att man någon gång ens Alltså om man ringde rektor Så det, det hände ju inte eh, Och gjorde man det så fick det vara liksom Kris på ett sätt som inte var Möjlig och läraren Hade en väldigt, man upplevde Att läraren var den som bestämde Och den hade liksom all makt Och tängil och var befriare på något sätt Alltså det var liksom en, en, en Diktatorisk mm, mm. På ett sätt, även om det Inte var så diktatoriskt som det var längre bak i tiden ännu längre bak i tiden så, så hade ju lärare var mer liksom autonoma kanske eller mer självständiga Ja, jag tänker mer kunskapsorienterade mer... det var inte så mycket relationellt som vi pratade om förut utan det var mer liksom man var där för att förmedla kunskaper i, genom alla sig stadion, tror jag. ja men så var det och, och jag, sen var det ju så att de man tyckte om det var ju de som byggde relation ja. men de var inte så många nej, nej. Nej, nej, visst. Var det. det var väl också säga att liksom. Ja, precis. Jag kan tänka mig också att. Nu visar lite för mig mig på den, den tiden, att det för med den Du att du också här, det var en, en annan sorts relation för att inte en relation igenom innehållet. Du det var relation på ett annat sätt. Så, är med? Idag jobbar man ju mycket med att säga det här jag vet inte ser av och jag vill att du ska bli insatt av det. Jag vill hjälpa dig liksom att det dig bra inom det här området som jag brinner mycket för. Så. Och det mm. tror inte jag var en identitet som fanns så mycket. Jag fann inte, liksom, i min, I min del av skolsystemet där man lärer folk mycket så här, idiotkunskap som man inte riktigt behöver. Man blir blivit jävla bra på quiz, <laughs> men kanske inte så här, jävla vettigt liksom kunna egentligen. Så tänker jag att det, det liksom, det kan inte vara omöjligt vara det som var liksom, grunden till ens lärare. Det, det om man var en NO lärare eller SO-lärare. Jag kommer kom ihåg en så är jag en SO-lärare som lärde oss så här, landskapen <laughs> i fyran. nu måste du lära dem också. Mm. Och du vet säga det är landskapsgumman yeah. och landskapsväxten och landskaps stenen och landskapskändisen och landskaps och blå bla bla och det är så här, liksom det, det var väl inte någon vi kan ju inte umiddelbart någon som tyckte att alltså, det här är as intressant information det här är det vi samlas kring och så nu vi oss gemensamt kring liksom vem är den mest kända människan i landskapet Öland det, det, det kan inte finnas liksom det, <skratt> ja förmodligen jag tror inte att det var så här, grundaren av Ölands djurpark typ <skratt> det är, här, det är inte en känd person på något sätt jag bryr mig inte om man heter o, eller är Conny eller Sven eller vad fan är det? Nej. I alla fall. Uh, nej, nej. Det, jag, jag tror det fanns en annan sorts relation där man kanske sågs mer som människor. Ändå på ett sätt som är positivt. För idag är vi så otroligt kunskapsorienterade på ett annat sätt. På den tiden var skolan mm. kunskapsorienterade på ett sätt som var väldigt så liksom... Eh, Förmedla fakta och det är det som vi är här för. Och mår du, mår dåligt så får du ta det med någon annan. Men det är liksom inte... Det skulle i falla in att det skulle vara skolans eller lärarnas ansvar på det sättet då. Så, som det kanske är mer idag. Liksom lägger mer resurser på EHT och sidopersonal och kringpersonal. Och det går inte heller så himla bra. Och så är det ändå lärarna som får ta en massa vardagskontakter och liksom jobben ändå. Eh, på gott och ont. För att vi, någon måste ju göra det liksom. Men eh, samtidigt så har vi en läroplan som har höjt kunskapskraven. Som har höjt komplexiteten på det man lär ut. Vilket gör att vi lägger väldigt mycket mer tid och fokus på att så här... Alla människor vi möter ska vi hela tiden ta till någon annan plats typ. Mm. Jag har en kollega mm. i någon av mina första lärare som liksom bytte jobb för att hon började jobba närmare på grund av liksom familjegrejer. Och då blev det att hon fick jobba i en grupp som var, i, de gick typ sista år i förskolan och så skulle börja på den lokala skolan. Sen då skulle följa med dem och jobba som de också lärare. Så det var det jobbet som fanns. Eh, och det passade bra alltså att följa. och jag, vet inte, jag träffade henne något år in i den processen av att jobba liksom i förskolan kvacka lite i förskolan innan man liksom kom in i grundskolan för så var det när det inte fanns mycket lärjobb eh, och hon sa att den, den absolut största positiva förändringen var att det inte längre fanns en läroplan som tvingade henne att varje samtal hon hade med sina elever eller de barnen då hela tiden var så här, jätteintressant, men har du tänkt på det här? <laughs> de här utan man kunde möta dem precis där de var och var intresserade av det de var intresserade av och bygga liksom lärande mm. som är mer situationellt utifrån liksom, det, den, de samtal som råkar finnas där och då just då. Eh, så. Och det tror jag egentligen hade varit bekänt i resten av skolsystemet också. Att ha mer tid och utrymme för. Är du med? Mm. Uh, i Sverige har vi inte kommit så himla långt i det här med alternativa skolformer och det kanske på ett sätt är skönt om man sitter utgå från liksom, vår grund av att alla men går tillsammans ju... men men vi säger ja. ja. men vilket det är ju jätteironiskt eftersom marknadsskolans incitament från början var ju att vi skulle få en enorm skog av alternativa skolformer. Det var ju det som var syftet och istället fick vi bara liksom, ingen skola Det var alls. vi det som var svepskälet framförallt. <laughs> men, ja. men igen, syftet var pengarna som alltid. Men, men, men, men, men svepskälet var det. Men om du jämför mig till ett land som är USA som är liksom väldigt mycket mer så, fragmentiserat. Du, vet, här, du är en lärare i fyran, en i femman, en i sexton, en i sjuan och de undervisar det. De alltid har gjort i sin årskurs i sitt ämne. Och ingen jävel bryr sig om vad du gör nästa år eller liksom, vem blir det förra året och så. Som är väldigt mycket mer så fyrkantigt på interdjursstatsnivå eller på liksom lokal nivå. Där finns det också mycket större mm. liksom, flora av alternativa skolformer som är helt bananas. Där man liksom kan hemskola och göra det vad du vill. Eller liksom skolor som bara utgår från att även liksom ganska stora elever, ganska vuxna elever och studenter kan liksom få utforska fritt. Bara själva känner för och kalla det skola och det finns ju någonting otroligt kaosartat och jävligt svekfullt i det. Om man ska tänka att man vill ha en allmänbildad befolkning. Men det finns ju också någonting ja. intressant utifrån så här, syn på lärande och kunskap. Att få eh, på läraroller och utifrån vad det är. Jag vet inte om läraroller är bättre idag än för 50 år sedan. Skulle du vilja jobba i den skolan som var när du blev, eh, när du började skolan? Nej, eller ja, nej. jag, jag trist väldigt bra där jag är. Nej, jag tror faktiskt inte det. För jag tror inte att någon mår bra av eh, att liksom inte kunna vara ifrågasatt. Jag tror att, att, sen så tror jag ju i och för sig att vi har, liksom, vi har ju gått hela varvet runt. Där man står med föräldrar som har åsikter om vad man har för kläder på sig när man undervisar. Alltså jag, har fått, jag fick ett mejl i veckan som var så här: okej. Okay. Nu vet jag inte riktigt. Och det, det var på den nivån. Liksom. Jag, inte jag, har hört, äh, jag har aldrig varit med om det. Nej, äh, nej men du vet. Och man bara känner att nu, du, du, du, nu är du bara tyst. Och så känner man. Det är då jag går till AI. Det är mitt bästa tips med AI. Svara på det där mejlet. Och eh, få den att eh, på ett väldigt professionellt sätt. Men säg att den är dum i huvudet. På ett professionellt sätt. Eh, då får man ett svar som är, eh, det är väldigt fint. Eh, det är oerhört bra. Så kopierar eh, in både med, prompten med... och svaret. Och så skickar de med alltid. ja <laughs> Det är jag inte. Låt mig googla det här för dig. Bra. Varsågod. Vad ska svara en puckade en som honom har. Ja det är väl lite så. Men, men, men så på det sättet. Den här föräldrarna är liksom så. Men samtidigt så tror jag ju att vi pratar. Jag tycker om. Att läraryrket har gått från individualist till kollektivist. Att vi jobbar ihop. Mm. Jag tycker om att jobba med mina kollegor och inte liksom, eh, vid sidan av dem. Eh, och hade jag inte i början av min lärarkarriär så var jag väldigt ensam. Och mm. då var jag ju... Varje dag funderade jag på... Vilket dårhus är det jag har hamnat i? Varje dag funderade jag på... att Jag måste bara ta mig ur den här skiten. Jag måste hitta ett annat sätt att leva mina dagar. Så var min början på läraryrket. Idag när jag har liksom... 16 svensklärare kollegor i ryggen... I alla mina beslut. Då är jag ju väldigt trygg och glad. Mm. Och tycker att det är väldigt... Alltså det blir ett väldigt mycket roligare arbete. Och det tänker jag på att... att Sen vet jag ju att, att jag mött mina gamla lärare har jag ju mött som pratade om det som hände när skolan gick från statligt till kommunal var ju att arbetsbelastningen sköt ju i höjden och det blev otroligt jobbigt att vara lärare mm. för att liksom arbetstiden och det tror jag vi kan titta på, jag tror vi jobbar i oss till viss del eller jag vet att vi jobbar i oss så och att man skulle behöva gå tillbaka till att liksom få mindre, att jobba, alltså vi behöver undervisa mindre helt enkelt. Men, men, men jag tror att vi har kompenserat det sen det som hände 92-93 när vi, när vi liksom gick över till marknadsskola. Mm. Men samtidigt så vet jag ju att vi har kollegor i marknadsskolasegmentet som undervisar dubbelt så mycket som jag gör på en hel tid. Och där har facket ett jobb att göra. Såklart för du kan inte jobba dubbelt så mycket som jag och det är lika mycket heltid som jag har heltid för att om jag undervisar dubbelt så mycket om jag skulle undervisa dubbelt så mycket så skulle jag dö på riktigt <laughs> eh, och, och det eh, vi ska inte utsätta det går inte att undervisa dubbelt så mycket som, som jag gör eh, det, det förstår jag inte hur det skulle gå till men det, jag vet ju att det händer. Ja. Ja, konflikt uh, fråga eh, Det känns ändå som att någonstans är svårt att veta Är det bättre eller det sämre Jag tror det finns saker som det finns eh, som man absolut skulle vilja ta med En del reglering i undervisningstid mm. En del regleringar i mm. hur man sätter betyg Ger folk andra möjligheter än att bara det du som är sämst eh, Också klädsamt mm. Så att skolsystemet tar lite större ansvar för det kanske Men det, också, det finns också saker naturligtvis mm. Som vi är ganska sköna med att vi inte behöver vara med När jag gick i skolan fick man lära sig eller? Att i Härjedalen Så är landskapsstenen ögongenis. Det kommer jag aldrig glömma och det är också kunskap som jag kallar mig utmärkt utan. Även om jag är positivt inställd i all kunskap så tänker jag att jag är glad att jag fick vara en del av den generationen som bröt den väldigt, väldigt destruktiva cykeln av att lära nästa generation vilka stenar som finns i vilka landskap. Det tror jag de kallar sig utmärkt utan. Ja, men Jag fick inte lära mig stenar, bara djur och blommor. Men de kan jag fortfarande. Det är väldigt bra. Ja, att känna också. Och kändisar till tydligen. Vilket ja. var helt väldigt. Det var nog desperat lärare som försöker göra det lite mer intressant för eleverna. Kävte med och också. Som att det finns kända människor i alla fredslandskap. Fundera på det. Karin, din läxa till nästa vecka är så här. Du ska få fundera på vilket landskap har färst kända människor. Det ska du få räkna ut. Vad är min läxa som du ger mig till nästa gång? Jag vet inte. Du ska bara njuta och inte jobba så mycket till nästa gång. Ja, det låter bra. Då ja. checkar vi ut. Ha det Hej då! Hej då. Jag tror att det är nytt segment. Veckans lexa. <laughs>